Amaik agarren unitatea, A, trukea, B. Paula naiz, eta amazazpi urte ditut. Arratxalde ez ez dut eskolarik, eta nik xantiri egunero txakurra ateratzen diot kalera. Xantik niri eskola partikularrak ematen dizkit. Ni xantinaiz, matematika irakaslea naiz. Nik paulari eskola partikularrak ematen dizkiot. Ni etxean gutxi egote naiz. Eta Paulak niri txakurra ateratzen dit kalera.